اللهم من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجه لي من لدنك سلطان النصير يا حيوي أقيوم برحمتك أستغيث رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا سُرَةُ <coughs> الْجَاسِيَا مَكِ سُورَتْتِي پَ تَرْتِيب دَ سُرَةُنُوكِ پَ اِنْتَالِسْتِي او پَ نُزُول دَ سُرَةُنُوكِ بینہ سپیتم دی ددی صورت دماغ کی صورت سرا ربطو مغ کی صورت کی دا عذابو نہ ير ذکر شوہ لو صورت کی دا عذاب نہ میجات ذکر کئ یا مرکی صورت کی پر بن اسرائیلو بیان بیانیوکر پا دی صورت کی دا غی ناشکری ذکرکی مرکی صورتم شورو پا عظمت دا قرآن دا صورتم شورو دے پا عظمت دا قرآن پدې صورت کې پینځه دلایلی عقلیه او یو دلیل <سؤال> نقلی اغاز کې راشوې دي زواجر په کې ذکر شوی تخویض په کې ذکر شوی پدې صورت کې د الله تبارک وتعالى پینځه نمونه ذکر شوی داواده صورت الامر باتباع با الشريعه والنهي عن الهوى ادي صورت کې حکم شوي چې د شريعت اتباب کووي او د خواهش تابعداري ونه او د صورت کے باندې وو شو جواب اغم ذکر کیږي اللہ پوئی گی پمانا در خروفو تنزید الكتاب من اللہ دے آیت کی ترغیب الى القرآن ورپسی آیت کی دلائل اقلیہ آفاقیہ او سپلیہ بیاور پسی آیت کی دلائل اقلیہ انقسیہ تنزیل کتاب من اللہ نازلی زنددی کتاب دا ترابد اللہ نام العزیز چزو رہر ذات دے الحکیم حکمت نوال السماوات یکی نن پا اسمانی ہو کی تدین مراد احوال فلکیہ مراد دي ان فی السماوات کینن پدی اسمانو کی خلق دا دا نوارم نسپو و زرند جگره کله چنده دی اسمانو پ پیدایش کړي د عموم دफार پدی کې باندې نورم راشي نو شپم هم او ستورمه ان فی السماوات کینن پ اسمان نو کول ارض و قزمته کی لزمکه کې مادنیا نبات نور اسباب د معاش یحینن پدی اسمانونو او فرزمکه کې ل آیات د الله د قدرت ډېری لخېدی ھولل مؤمنین د فاراد منون کو دیک تزدیق مکافزه عبرت اخلی نمومینان ته عبرت اخلی ذ او مون کېرته پیدا نو راکړي وفی په خلک کوم او په پیدائش تاسو کې و ما يبصو هغه چې خوړی يبصو چې غدا ماضي ذکر کا چې غدا مضاری ذکر کا او مضاری کې حضور شي په دې کې نیمه اجازهت قیامت دارنه پوری چکه نمې شيان ایجاد کیږي غیظم په کې اشاره و ما یا بص اغه چې خورې لازم د سره آیاتون پدې کې ډېر دلایل دي لقوم د فارد اغه قوم یوکنون چې یقین کې یا ورذیکې یقین پا کار دلته یقین ذکر کا وخت لار په لېلې نهار او فلوور تللو د شپې او دوورست کې او اغا چېناازله الله د برې نه باران دا باران چې دی دا سبب داس سببدي درریز په ه یا بیل اردو تازه کوي په سر ځم کااف د تصریف ریاهی په چلوول هو د هواگانو کې آ یاتون ډېر دي لابقام دپار دایره قوم یا کی لون چې خپل نکړه خلې دګی چې چا کې اقلی نو غیبته عبرت حاصلې اي تل آیات الله دا آیتونه د الله دی نسلوه مونږه ولودي لره ای بغمبرا پتا باندې دپار د اظهار د حق نو په اي حدیثم بحثنا پکما یو خبره ر د الله د کتاب نه د الله په کتاب سره د ایمان برابر نشه د د الله کتاب د د لاې وورې ده او د تووب د ح په کممه یوه خبره بعد د الله بعد کتاب ال په د الله د کتاب نه وآیاتی هی دلائلُ د الله نبدی ایمان روړي ویل لكل افاک ویل هلاکت دی د پارا د هر ضرر جنم څوک دروغوي داغه د پارا هلاکت دی عظیم گناہ کوم کی چې گناہ کوي د دې د پارا هلاکت دی دا ارغو لهونو یو گناہ ذکر کوي یا سمعو آیات اللہ دے آوری آیتون دا اللہ تُتلاح علیہی تبدبان دلستیشی سم یو سر بیات لکشی پخفل کپرا دا اللہ آیتون ووری ادی بیام پخفل بھی دینے بانک لکشی کہ علم یا سمع خا گویا چردہ نو وې چې د قران نه ویل دي کا الم يسمعها وبشرهم بعذاب الیم بس خبر ورکړه دبشر معنا وزیر نو الله یذنا درناک عذاب زیر ورک نو دال تحکن د دې دخس ده فار الیک زیر د دربان له جهنم ته ورځي چې دې خس او یا بشیر چې دی په مان د اخبر سره په بشیر هو خبر ورکړتا په hazards د ناک سره وازا علم من آیاتنا شیئا وازا لما کله چې دی بپوي شو په آیتونو زمونږ شین په سسید نو چې څور باندې 푸شي په کار کې ځه کې ورکی نو ده بس کولا اتخذها خودوا توکی بیور پوری کولی نو پوری توکی کولی ده قرآن ده زلیل کولو کوششی کول نو قولائی که لهم عذاب محینا دی لبی عذاب زلیل کونکی دی ده قرآن والا تزلیل سوچ کول نو دی تبا سزا او عذاب داسی چی دی بزلیل کی من ورائهم مخد ديتا جهنم دي ولا يغني عنهم نشع لولد دينا آغا عملنا چذكري شئ عن افعذاب ولا متخذو او نا آغا معبودان چذيني ولی سوادان لانا مذرگاران ولا هم عذاب عظيم دي دماری عذاب لوے هذا دا قرآن حدن دا هدایت کتاب دی حادا حدن کلوی ذالک الكتابو لاری بفیه حدن کلوی حادا حدن کلوی انہذا القرآن یحبی دا قرآن خلقوتا هدایت کے والذین کفرو بی آیات ربهم او آکسان چه قفر کردی لائتون وال الذي نو اغ کسان چې کوفرې کړی دا تونو د رب نه لههمديله به غذابي من ررج ظم دغڅخ غذااب نه علیم چې درنااک دی الله هم سخر الذي سخره لکومبحرا انسانه سوچو کا الله غزاد دی چې ستااب کړی دی لکوم تاسو دپه دريابه د یا به څنګه تا وی کړي اغه کی د تصېبات پیدا کړي چې په اي کې کشته چلي لیکن رموالدي پکی او اروالدي پکی در میان هواګان دی ور باندې موجو په اندازې سردي جذونا او کشته ځان په جگہ کوي دې توې تصوير البهر الله الذي الله اغذات لي سخر لكم جستاسو خدمت کې لګولي دریا بو ليج ديال فولکا دې د पारा چ رواني کیشته فيه په دې دریاب کې په حکم د الله او لتبتعو من فزلی او دې د पारा چې تاسو اوله توی د پسند الله نا فضلنا مراد حلال رزق لکه قران کریم کې راځي کنه واذا قضيتم الصلاه تشكلات تاسو موږ اوکه نو فانت شروف الارض پزمکه کې خواړه شي وقتو من فزل. فضل الله الله فضل اولته وي چې دا الله فضل سړي حلال وي ولعلكم او دې د فارغ تاسو الله شکر ادا کې شکر دي وي چې دا الله درکريښه نعمت دا الله قطعا حق او ولګي که تاسو دا الله دا نعمت دا الله پهنا فرمانه او ولګاو دا ناشکری الله حدیث مبارکو کې راځي نبی رسول الله فرمایي چا چې د مخلوق شکر ادا نکوه دی دا الله شکر نشي ادا کولی پتا باندې ط مغلوک دې رسانتي د تبدوال والدینو شکر ادا کی او تبدوال دوغان کی استادانو مشایخو دا شکر به ادا کی اغه د دوغان کی وسخرل نکم ما فی السماوات و ما فی الارض او تعبیقلی الله تاسو تاسو خدمت کې د ګولی الله آغا چه پاسمانونو که دی آغا چه پرزمک که دی جمیعن دا ٹول دا اللہ دا صرف ان این بی ذالک لآیات اکنن پدی کی دیر دلائی دی لی قوم اغا قوم دا فارا یتفک کرون چه سوچنا کارک لی قل للذین آمنون یغفرون للذین لا یرجون ایام اللہ کول لذينا وا يا نبي عليه السلام ارك سان ہوتا چې ایمان رول ليدي يغتي نو دي به نه کوي د خپل حق بي پروايي دي کوي اني ورتا ته یو بيدینا یو کاپير کنزلیو کی کنا نو بس به بي پروايي کا او تاسو صورتونه مخې دي ابتداید دوور دی برګري کم دی نو بس ب پرو کېږتلقل الذي نه آممن ووا نه بیا السلام هغه کسانو تا چې ایمانې راړلی دی یغ پروخ نه دی کوي د خپل حه پرو کوي هغې د کنزلو دهغې د لِلَّذِينَ دَ آغَا كَسَانُ و دَ پَارَا لَا يَرْجُونَ چِ اَقِدَ نَلَرِي تَ رَزُ دَ اللَّهِ اَيَّامَ اللَّهِ چِ کَمْ رَزِئِ پَعَغِي كِ دَ اللَّهِ دَ طَرَتْنَا عِبْرَتْنَا كِ وَاقِعَغَانِ نَازِلِ شِوِلِ چِ دی پاقِ اَقِدَ نَسَاتِي اَيَّامَ اللَّهِ مِعَمَتُونَ دَ ایام اللیا راتون کی لے قیامت حالات ليجزي قوما دغه پاره چې بدله به ور کیغه قوم ته بما كانوا یکسبون پس عبد اغه عمل لچدی کولم من عمل لس والهن چا چې عمل کو صالح او بیا بیا وزهر هر شی دې چې صالح عمل باغی ته وای چ هغه پیغمبر فطری کوي ولې خدای زان عمل نه بعض خلک دي جمع پشپره جمع کیږي او ذکر کوي تستاشو ممکن نشه بعض زینوت به وزي خلک جمع شېتا او قلت بجريم لك حول حول هر و شیخ اسن جان صاحب شهید رحمت الله علی ارو پدیر رسخرتو شریعت خلاف دی نو آغیت تسنگا نیک املوی، پیغمبر صحابی کرام ندی را جمشیوی، چی هو اللہ، اللہ، هو، دا کارو نیکلی نتو تسنگا نیک املوی، بعد اوامونات غریبانان فدید دوککی، ایراد دعو ذکر دیو دی خلق در ذکر نمارکی داغ ذکر جا د په و شریفین و کم نشتا، داغ ذکر جا در موقف تملیغی مراکز و کم دا ترتیبونا دا ہے اتونا دا دا زانا و تہے اجو رولا دا شیطا عینو تقصیصا تی جمیش فبئیو راج مکی گے با بجلی بمڑکے و طلب اللہ حبونا پی ریوائے اللہ لابدون پی ریوائے بیا بصرف لکساک پس ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں, ہوں, ہوں دا ترکی بیا لگیے اس ہوں ہوں ذکر دی دا من عمیل سوالحا فلنفسه من عمیل سوالحا چاچ املک نیکا فلنفسه نفیدیلا دقار دخل زانا ومن اصاعا او چاچ بد املک فعليها نوبالد فدا سُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ بِعَبَتَاسُ وَقَلْرَبْتَوَا فَسْكُولِ شَيْنَكْ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنْ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ يَكِنًا مُنگا وَرْكَرْهُ بَنْ إِسْرَائِيلُ الْكِتَابَ تیلی نبوت دانوی سیزن ده ده آیت کے تسلیره وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنْ إِسْرَائِيلَ الْ یقینا ورکل یو مونږ بنی اسرائیل ته کتاب او الحکما په یوه د دین ونبوت او پیغمبري په دې بنی اسرائیل کې 4000 پیغمبران باندې شلول زر او دې بج بلا پیغمبران د رزي رزي ور دي ورزقناهم من الطيبات او رزق موږ ورکلې د پاکو شیانو نام وفضل اللهم علی العالمین او دیل مغوروالی ورکڑو بمخلوقات تو آیا بن اسرائیل پا تمام عالمین اغور دی اللہ خود دی امت و جتا سغور امت دی. دا عالمین نموراد دا قبل زمانی خلق او یاد عالمین نموراد که تمام امتو نشید نو بیا با جوزوی فضیلت موراث چی پمن او صلوات سره چې دی بنی اسرائیل تعالی من او صلوات یا رزق نازل کړو دې په دنیا کې بل چا ثانوي ورکړي واته ناهم بینات من الامر او ورکړو موږ ديتا بینات احکار احکامات من الامر د دینه وما خلق ديخ اختلاف نوکه خدا اختلاف وکله کو الا من بعد ما جاءهم الالم والذين شرالوا تعلمن کړه چې علمي علم نو اختلاف نو کو خو چې نه ونت علم ذکر او اختلاف او ذا اولي شورو بغيان د وجد زذ دا قران کې تاسو ورغورئ چې دا مضمون ډیرو آیتونو کې ذکر کړي دا له يهوديان دي چې اېلم وسرالا نو نسیو چې اېلم وسرالا اختلافې کورو کو او كله بغيان د زړه وجه نه او دا يهوديان کوملیان بیا او دی اختلاف کو او د زړه وجه په وجه شاولی الله رحمت الله له الفوز الكبير کې چې کلمه قران مخاطبين ذکر کوي يهوديان او تسکيره کوي دا, دا نخ بیانی، وی نه بیانوي وې کسو کديو يهوديان او موزج نموني لذي غالي وې د خپل معنا نه کارولاته دی ګوري دکي په عينيه اغا يهوديان او له نخره اړدي ديبه حق خبره پټي ديبه تحريف کوي دیبه مداهنت کئ دیبه ده خپل پردي لحاظ کئ دیبه غریب مالدار او دارنګ نری او غټ په کېکئ نو دا یوهودیانو زمونږی دی بغیا فمخلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بينهم علم و ترای نمول یشتلا نو چته دی یوهودیانو رب کې نوځي چې هغه لاده وځي خو مونږ یې عاشق وو ویره درته او تاسو درته او تمزه یو مليانو په خبرې دي بیاخس لګې اندوجه قرآن نووري چې قرآن د ناس تکي سوره بقره کې ټول د انکار مليانو رد دي باغه يهودانو نظر به تکي بیا او تا کې وه د يهودانو مخې مشته نو پتاو ف مخه لپو إله من بعضې ما جا هم المو بغ به نه همما په مته لپي اختلااف نوکر مگر ف دا نه چ رالو تائلما بغ د ووجې د کو بیننه هم په ان نه ربکه یي یا کینن ست رب په فیصله کوي په میندې کې پر دې د قیامت په هغه کې چې دی پکې څر نا نو دا بنی اسرائیل خطیر شو ثم جعلنا کا الا شریعه تم من الامر بیا مون ته اوږر زولي ای پیغمبر پاک په کارلار باندې شریعه تا چه پراخهی، نیغهی، اثانهی، مقصد ترسون کی ای تشریعت ویا هارا احکامات، اوامر، نواهی، حدود و فرائض چه اللہ بندگانو تا دا پیغمبر پا ذریعه رسول دغی تشریعت ویا نو ای پیغمبرا پس دا مکیه او مدین مریان پیر شوګره تمه ست په زمانه کې نو طاتمو شریعت درک نو پاتتبه فا ته شریعت تابع د قرآن دی آیت کې داوود سوره ته دا. شریعت پسېې تبه دې هوریاں مولیاں نو پسې نه ده ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر بیاار تقول ز لمون پهکاره لار باې من امرري د دیام فته بها تا بداری کو ددي دیام ولا تته بواء الذين لا يعلمون او تا بدار مک دخواشا دعاه کسانو لا یالهمون چې پوه چې کممهلي کتاب دي نه پوي مخک قوي او ببار مع اذل تويچه پوینه د دیبه یو عمل نشه چې په علم عملني دا علم په علم نبی صبو دا جهالت دی بها ولا تتب اهوا الذين لا يعلمون انهم ليغنو عنكم من الله شيئا دین لرکول کولستانه دا وازاد د الله نه حساب وان الظالمین ایکنن ظالمان بعد د دین دوستان د بازودی والله ولی المتقین او الله دوست د متقیانو ها زادہ قران بسوائر دی آیت کده قران دلیل مولا ذکر شی دی آیت کی ذکر شی د قران ډیر نمونه اته مې مر په بیان چلو راځي دا اي ته آیا مسلمانانو ته و ایماندارو په یو آیت کې د قران ډیر نمونه بیان شي نمونه هغه کوم چې چیر نمونه ای نو دا دا غي په prezidentونو باندې بلاله کوي دا ته د قران ډیر نمونه دي چپ 75 ذکر کړی دي چپ 55 ذکر کړی دي مدلتنا القران دليل لنا يوم بصائر يوم قدن يوم رحمتون كم كم قرآن ترازي و لك في القران ترازي وسترلل للصدقاويه الذين يمكنني دهنا دهضورو ده من ده من ده بتقي ممكن يكيني ده القران شنو لنا كم كم ده بساي ومك ووضح شو نو هغه سره د ګوهرمانو ته کا بصائر دا کومندې خبرې بصائر درانا د لیونه نو د قران خبرې ټولې رانا دي دا له اقل خبرې دي نو ته چې قران ته ناس ته کې تانه او هم ما کت خصمي ته وو پیاري وو پیاري خبرې کې دا قران راغلي هدایت ده قرار نو هدايت د قران نه بغیر بلځه نه ملایوي یو روایت کې راځي کچا د قران نه بغیر بلځه هدايت دی تاو دیبه لا گمراهي قیامت درجه پوره ما دی فسهم لار نشي د هدايت ده په الله قران را لګلي او ته هدايت بل څه کې او رحمت ته بالقران اوريد الرحمه دي دغي وان رحمه دي دي ابتلا وا الرحمه دي دي تكتل رحمه دي دارا استل رحمه دي الايه مسلمناهو بالقران برزقوا دبار اخلو دقر بسائر دي هدايت دي رحمتي وتفكر بي لما صار انت لجدك خبر كلش كذا مو خبراني دخلوا حاضر بسوائر لناس زمان دیر مرگری خولنو کلاوی نو کلاوی نو خولنو کلاو الفکاری حاضر بسوائر لناس انتغ علمی مشکاپیا انتغ علمی خبری انتغ علمی خبری اگر مکا وکرد آیت کې دا قرآن دریت چې باتنگی بس آیت خدا رحمت بس داکور کی زنانو تا مو آیا یا دوستا مو آیا اللہ که یون درستا تلیو ما في سورة الزيسية كيبكي يو آيات راغي آيات نامبر بيسو نفا ديكي دا قرآن دريسي بطنو بذن شري <تصفح> <تصفح> ام حسب اللذينك ترخوا سيئات دا آيات مونگا دا قرآن فنومونو كرارو دو شو دا قرآن الكريم فنومونو كي يولم دي پرقان دا قرآن فنومونو كي يولم دي پرقان القران تقران ولي وي دي تا توي را ټول يو شانتي ني دي خاو خراب بلجدا جدا کي بعض مسلمانانو دل الحمد لله ول ناس قران وولي خدونه پټ نا پته لګينا چې خاو بث برابر ني دي ام حسب الذي نتر حسيات آیا غومان کوي هغه کسان چې کوي بد عملونه ناکار عمل کوي بدعات کوي ناکار عمل بدعت کوي ګناوه ندي نو یو تنده هغه ناکار عملونه کوي شرکیات کوي او د قران کو مرکزي عنوان رد شریفه دي ځکه غریب ته قران وکینی د له پکنه شریفه ال محمد ن مشריק په تصرفو مشריק په دعا نو مشرکین بل عباد الصالحینا د لغه د مشرکین کښونه مخه ترامشي زم جزا کله قران څنګه وای نو الله آیا غمان کئ اغه کسان اج ترا حسیئات نه اکار امالونه کئ د پیغمبر خلاف کارونه کئ د پیغمبر خلاف دعا د پیغمبر خلاف د زانه غړوونه د پیغمبر خلاف د زانه ذکرونه دا ناکره مې نکړي سلوختی جمع مخامونه د سفرې په میاش چورې او رسونه ميدازونه دا کوي نو آیا مونږ غو زودي لرا کلذینا فشاندا کسانو آمنو چی ایمانی رو لده او عملی کردنی که چا د پیغمبر پا طریقه عمل کرده چا دا پیغمبر خلاب کار کرده نو اللہوی آیا دامون پشانداری گرده و سواءن محیاهن آیا برابر دی جوند دی او مرگ دی دوارن دی بر نیکمل عمل او بد عمل بدتی او بد متبع سلط دوارن دی برابر سوم چې بدات کی هغه تب بدتی نو یو بدتی دی او بل تند سنتو تابعدار یو د مړی په پا په کور کې ارغم کی ار کړه سرتپی بل تند تویدا نه روا دی او غتیزان صافي دوار غوړې ندی برابر سواأن محیاوم و مماتوم چې قران ته سوګنی نه سره هغه دا ټول یو شان څه او بیا ځان دې خسړی کئم یره د ټولوم ته یو شان دي چې نور تاسو ګرانه سه ووینو ماز ګټیم دې چی تیرشینو دون دا زور موميستا راتول یو ترسیبي یو یو څنګه لا جته په او جون کې د بدت وضاحتو نکړو به شرک و زاهه دې له طو یو شان دي سا ما يحكوم الله يدير بد د غه پې سره چې دي کو یا چې څوک دا بر رابر دي و خلق الله اوس سماواې وال رض الله پ دا کړي اسممانو نووز مکې د پاه د حول فوجه او دی د پااره چې بدله وریشي هر یو دا دغ مل چې کړي وه لا یززمون پهدي بزلو مشک دی افرا ایت منی تخذ هو هوا در دو دوه مطلب دي یو مطلب یاري افرا ایت ایا ته پوې من په حال د اغتن ایستخذار چینه دی دي الہ هو په لهده هوا یو دا مطلب څه کله اگر تن په حال غبري چی آغا دی خفل خواعش نا الہ دو دی د خفل خواعش تابیدار دی تو و تم ای رسول دا سی وی دین کی دا سی او دی خفل خواعش تا سی دوی مطلب دا دی افرائیتا من تحضا الہو خوا آیا تخبری فحال آغتنا چگنزو لی دو ار خپل الہ خپل خواہش سره یو معنی دا چې خوائش دې الہ ویلي بل معنی دا چې ځان ته الہ ګرځې خپل خواہش سره واذل له الله گمراه کړي دلر الله على علم فلم و ملهسم مور لګول د الله په غګو د دا فزړ د د او اچول د پهستررگ دد پرد په من يحديه نصول به دا ک دد م بعض الله رس د الله نه اوپله تذ کون آیا تااسونهنا س وقالو دی و ان حاءله حونهدنار دی اخرت نه من الله نه من باري دغه کسان هغه وخت یو چې هغه دهریه ویلې قرآن د سودلو سره کتاب کړي منقاد غير منقاد معلوم کی او نه معلوم قرآن سو دلو سره کتاب کړي معلوم کی نه معلوم کی دان منون كجدي نوقذيك يوم المجوس يوم دهريدي يوم يهوددي يوم نصارىدي او يوم منافقين فتقوموا يهود نصارى منافقين دهريا او مجوس او مشركين شبقدني دهن منونك سولالي شفاق دل دل مننکوری او یو دل مننکی جه ایمان والدی نو قرآن دا سول دلو صرح د کی در دلو صرح اگر او دلی کم کم دی او اشابه دهلیاء مجوس مشرکین یوود نصارا منافقین او رومینین او اشابه قرآن دا سول دلو صرح ختاب کی در او دلو صرح کم کم <تصفيق> <تصفيق> مجوز <مجلد> ظهريا يهود نه سارا مشرکین منافقین او مؤمنین دغه څنګه کېدلو ستورو شهادت مراسمه ښه شهادت ستورو دویتو او دی ما ماхия حيا الا حیاتو ند دنیا ندی ندی زام گژون زمون گت دنیا دی بل دنیا دا جن مو دی اخریت نشا نموتو و نحیا پدی کی مل کی گو جون دکی یعنی دنیا که سوک و دنیا رواندی ملکیگی او ونحیه جوندی کیگو یعنی سوک دنیا که پیدا کیگی سوک ملکیگی و سوک پیدا کیگی بس دنیا دا جوندی رسو سم او نملا کهی مونلر مگر زمانه دهر نسبت و تا دی اماتت و چه بز دا زمانه پا خفل بانی دا کارو لکی لیکن دا مؤلاء کیه تو دیر نزبت زمانی تا کئی زهر تا کئی دا زخری دیجئ وما یهلکنا ایلا الدهر نم لکی منلر مگر زمانا وما لهم بذالک من علم نشت دیدی لرا فذیبان سعلمان إنهم الا يظنون نجد دي مگر گمان کے یام واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کل تجلو تیجی بدیذ من ایتو نخکارا دید سوی جدی تکل ایتو دے بیانشی کی دوبارہ جون دی دیویلی دوبارہ جون دی کیدن دیشنا تو داتہ کارو کہ ہم بس تا خبر اومانو ولمغا مشراننا تلگجوندیکا زمون دا مشران را جووننددي شو زمون بسستا خبره ورو چې زمون دا مشرران سره جووننددي کا چری را ته ووی چې دا پیغمبر حق س دی زمون ب بیاونوذا لا علییم تونه بهنا کله چې لتی شي پهدي زمونږ تونه کاره ما كان خرجتهم النيبا نددي الا ان قالوا مغردي ويا ايتوب ابائنا راسلو كه زمن فمشران سلام لمم بشران ممترى عليه ان كنتم تواذقين كتاصوري شنيء قلت ورتو يا الله يحييكم قل تورت ہوا یا اللہ دین و جوندی کی تاسو لرا بیا بمळकایت اسو لرا نسم یجمعکم بیا بجمکایت تاسو لرا الیوم یلقیامہ فرضت قیامت کی ایس شخص کی نشتا ولکن اثر الناس لیکن زیاد خلق کو نف ویلا خلق الذلیل السبیتی تو پیرا پیغام قران کیستا احادیثو کیستا یریدی کی نشہ خدا دونه دیرلی نه پونېدی ب دادیبه کې پورې نو الله وی د دیر نه پوي ها ولكن الناس لا يعلمون ولله ملک السماوات والارض خاص الله له بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا و يوم تقوم الساعه په کمره چې ب قائم قیامت يوم ما يزين فداغ رزهم يخسر المبتدلون طعون مخرش دباطل فارس كو وتراك الامه او تبوين كل امه هرادلا جاسيا فلمخ سرنقون كل امه تدعى الى كتابها هرادلا بر قبل الشيخ بل ميتا ورثبت بذلك اليوم تجزونا ما كنتم تامجون اليوم ننزيب تاسو لبدا ندركوا لكيه لآغسك تاسو قولا هذا كتابنا دا عملنا مدى ينتكو خبر بكيب تاسو بالحق وحق سران دا عملنا مدى ان كنا نستن سخو مونجل قلب ملائكو تاسو تسخونا اللهم دامون فريقات ساتل تسماته انکارو میں تھی ابو تمخاموشی اولیکا داکار دا شوی کردیو بیٹک کری کردیو اونجرک کری کردیو نموت لا نذی پت کردیو دادی کردیو دادی کردیو انا کننا نسخو فا اما اللزین آمنو و عملسو آلحاد بس بس آرکسان چی ایمان روڑ لی دی او املې کله په طریقه د نبی عليه السلام پر یو تخلوهم ربون په رحমতে داخل بکې لا رد دي خپل رحمت کې ذالکان والخو ذالمبین او دا دک کارام وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَغَى كَسَانْ كَفَرِكَرِوهُ وَرْتَبَوْلِي شِي أَفَلَمْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيانوز ما آياتونه چه پا تاسو نستیشو فستاقبار فستاقبار تن تاسو زهن غطو گرن تاسو بعد آياتون نستیشو خور تاسو دا آياتونو واذا قيل اهركلتي اوديشي ان واعد الله حق يقينا وادد الا حقذا والصاعه قيامت لي لا ريب في اشك فقنيشتا قلت المتشبوي ما ندري من جنبو يغو ما الساعه في قيامته او ان ظنوا الا ظن ما يकिनكوا ما غير يقين زمان يا ان ظنوا الا ظنوا غمان نکوه مگر معمولی گمان یا مغرمون گمان کو گمان و ما نحن بمستيقنين او لم يكن كون كي وبدالهم كارب شدیدہ سیئات او اغناكار انجام ماد اغ عملن کی دیکری و حق او نازل شي په دی باندې هغه عذاب چې دی ور پوري ټوکی کولې دی پوري بها عذاب نازل شي چې دی کم پزا پوري ټوکی کولې وكیلا وبب لشي ال يوم ننساکو مشيان ایزوتو نو په دا غربلاوی چې نن دې مون تاسو ایرو نو په الله هو ایر نه راځي الله ربو لزتر ایر نرہ او دا قرآن کی زیب و زیب نسبت دا نسیان اللہ تشوی دی لکا ومن آرز عن ذکری فإنن له معیشة اندونکا ونفر رو جوم اعما <تصفيق> قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنتو بسویرا قال كذلك اتك اياتنا فنسيتها تتايتن راغليو تا يركليو وكذلك اليوم تنسى داږي تم ير شوي دا الله نه دا الله نه الله او ير نه دي لا يذل ربي ولا ينسى دا خو قد دا خو بعضو خبره دا يو سپنه جوړ شي وي خوري دخته پیاټ کې باراغلي ولظامت کي الله نه ير اصلا قلاتي خبر منك قرية قرآن تشكين الغزاء في عزب دي كي يشد ديخوات طاز دي انك كم نامناسبة خبر ناس تي ناغي سفاوالي بوش ودنسيانا حاصل بريخوضل ودنسيانا حاصل بريخوضل ودنسيانا كمانا دعلا اوبا بلشي دعلا لطرفنا اليوم ننصاكم ننرضي منتاس فريدو دخل رحمتنا كما نسيطم سنجح تاسو اير كدهو ملاقاتا يومكم حازا دذيرت تاسو داتي كمارز دكنا تاسو دارت اير كدهو وما أواكم النار زيدة وسيدو ساسو اور ده وما لكم من ناس او نش تدی تاسو لرئ اسوک امدادی دا, دا ولي زاليكم بانکم تخصم آیات الله زواف دا پدی وجہ تاسو نیولیو ایتون الله پټوک تاسو د الله ایتون pore khanda کولا او دوی وغرتکم الحیات الدنیا دوک کی اکیول وی جون د دنیا د دنیا جون دوک کړي وی نفل يوم لا يخرجون منها نن رزبا دي نشي استيد اورنا ولا هم يستعتبون او نبدأ دي طوبة قبلية نفل الله الحمد خاص الله لدى السائنا شرب دا اسمان نودا او رب دا مخلوقات دی ولهل کبریا او اللہ لردوی دا په سماواته پسمانو پزمک کی الله ګور اور دی حکمت نووال ذات سورۃ الجاسیہ کی دا ذکر وکړه چې د خوایش سادې دا سا داری وکوي د شریعته بداریو کې سورۃ الاحقاف مکی سورته دی د دې مکه سارا مخی صورت کے امر اوکا فا اتبال شریعت سرا نو پا صورت کے تصدیق دی شریعت ذکر کئی دا مخی صورت پا اول کی ترغیب الالقرآنو نو جل تاون ترغیب الالقرآن دے مخی دا بادی شبہاتو رن دے اوکا نو دې سورث کې د بعضې شبهات او رد دي د سورث الجاثيه اختتام په توحيد سره وشو نو دلته به ابتدا کې توحيد ذکر کوي ما خلقنا السماوات والارض یا د صورت الجاثيه اختتام په توحيد سره وشو فللله الحمد وله الكبريا نپا صورت الاحقاب پا آخر که تسلی زکر کئی دی صورت که لطز دا احقاب راغلی دی دا پبل صورت که نشتا دی صورت که دا پیریانو وینا زکر شوی دا کله چې دی قرآن ووری دا نو دیخ پلو نورو مرگرو تاوی چپ شے چپ. او دا جنات مبلغین اگر زیده او واپس قوم تتلی دی حامیم اللہ پویگی پا مانا دا دی تنزیل الکتاب من اللہ د دی کتاب نازل دل دا الله د طرف ندی دا عام کتاب کوله ني دا, دا الله منزل کتاب دې العزیز هغه ذات جوړاور دې یا عزتونو والي الحکیم حکمتونو والي ما خلقنا السماوات دې کې مسله توقید ده دې کې لیکن كما مثلا مثلا توحید ذکر شریدا تقریبا مسلمانانی القران د سنہ بکئی وینده بمقصد توحید نر ہے بتا عجیب المخلوقات یہ قران راغلی د توحید د فاراد تنزيل الکتاب من الله نازل دل د کتاب دی من الله د طرف د اللہ العزیز ذو الرزات الحکیم حکمتوالذات ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونو زمکه او اگاجه پمیند ددی کړی مگر دپاره د حق دا کائنات الله پیدا کړی چې هله کو ته حق کار شي په دی وجہ دا زمکه اسمان دا الله په خپل خواخه پیدا کړی څنګه دا الله خلق واخه پیدا کړی د دې چې هغه مخ یې پیدا کړی باز یې خلک دا الله د پیغمبر دا مخ پیدا کړی کنه دا د صحیح حدیث کې نشته یوه روایت دی لولاک لولاک لما خلقت الافلاکا ای پیغمبره کڅم نه ما به د اسمارون نه پیدا کړی الله وای د اسمانونو نه د حق د پاړه پیدا کړی د چا مخ نه نو ذکر یو اېد بار کې مولا لیکاری وای داری وای جوړ کړی شوی دی نو چې یو اېد د زانګ جوړ کړو غوا سپای باث م کوي من غنسته مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علی وای ال بتاک ویزه او معنا کوما کدا مالس او کدا سي اخلي نو ما نبي روایت بیا من دی دا بغه تاریخ خپل یو مطلب دار چي او خپل مزاج دی چې روايت منځوي شو نو بس دې نه ستاد لشي کول خو مولانا او سنني لوانځه وي زي ما نه کوم لرانه به شي نه لولاکه اي پیغمبرا ک چموده توحيد د پاره نه پیدا کوله نو زمک اسمان پیدا کول بیا نو خبر شي شو پیغمبر الله کله توحید د بیان دا خار نه پیدا کړی مکاسمان باندې بیا سکول ما خلقنا السماوات والارض کله کله یوتن یو خبر ټول عمر اوریدلی چې د نبی عنا شناولږي د فورن اقذین اقوا رجل نمنه د ذین چې یو څیز انسان شه وې نو اوسه تجربته ونه کوي چې یې سري کې سره نورادر په ګران باندې ول ویندو کیږي بیا ځکه alterations installation دبل کیش شوی دی د تصميم یو خاص ډول انستال شوی دا. دی د دې په دین ځان پوریا کوي خو چې کومه تشریح کم وضاحت د دوه دلو دل دغه دل مشارالی دل کوي او دا تبعی دی دا, دا تبادر اسلام ولا کار نه لې چې تبادر دین او د قران او سنت له یو پاټې څخه بولې نقص دا قران او سنت دا خپل پارٹی او مشران دی پېترا وره چې دا دی سره مناسب خبره کوي او اخلا دا دې جوړه کوي ته ونه زموږ لیدر او زموږ مشر خدای سيوي دي نو کبل سقراط صحیح خبره کوي غب نه مانم نو داسې ځین جوړل نی په کارخه ما خلقنه سماوات او لرض زموږ مول کې داسې زه نه یاره کو څنګه په دې لري خبره دې راګړې راکا ما خلقنه سماوات او الارض مونږ به تکرر نو دا بیانولو چې او mesti قرني چې کله خبر شو چې پیغمبر فاوحد کې غاونه شهیدان شيوي دي نو mesti قرني زانه یو راخ لركو او ټول جامع لركا مشره پیغمبر بکم غاونه د یی دي دی یو یره دا بار بالا دې دي کدا کتا نو برېم ذکر کته اندره تاس او ردیلی که چه که کنید؟ چه او ردیلی که کنید؟ او ردیلی که کنید؟ کتابونو کنید؟ تاس با دام او ردیلی؟ چیره؟ پا مکا که یو یه هودان نو اگه که که را گول کلو و رواناوا؟ نو پیغمبر مخطاواهر آره؟ و پیدا موری دی؟ نو بس دغه بیدین تن پیدا شوهده؟ نو بز دا دین مینده خواقه جادوگرم دیجد نماء کرده رواغسته چه سبه بلخوالر شوه نو پیغمبرو سره اکده یو را عبی و طویغ خلق چوئی بیزینه دی عبا ما یادی عقیر شاو بچی کلی مرا توایا تا کتاب و ریزلی خدا تم کتاب کرده کتابونو که چته نیشتا تا سی نگلک تپوسکوی کرا دارنگی تاس بدا کتاب و ریزلی چه نبی ری صلاة و سلام با پا یو لارتلو یو خد بودان خزلی ر نو بیا یو رس پیغمبر پاغلا را باندې تلو نو خذلی پیلاونه غرزولي پیغمبر داودی چاوتوي غزنانه نا جوړ شوې نو پیغمبر اپوستلونو نو خولي کیتا را مزیدار اوس په کتابونو کې څو کې نو په یو کتاب کې هم نشتا چې څونه کتابونه په موضوعات لیکل شي نشتا ازاکستاز و خیابی دی سفا مروانا دا سفا مروانی دی دی سرچ باروزی دا تی اگه لارتلی دا نو برا دا دی باچایانو اگه مکانات تی نو علت یوروچندان دی کلکه زبون دا پرسانو زیلتکی و کلکه تلاتی چا تیجا یو جا لیار اوی دا کلکه و که با پیغمبر مخزر را را روزی که دی او دا جایی وقتا حالا اگه وقتی خدا غرنو دا غرن مونبالته د عربو دغه مشایخ او علماء او تفوس کو چیرې پیغمبر باندې با غزله کې مزرانه را غرضولی نو اکی کوم ځای کې حویر مونته پمکه کې نه معلومه یو خپل دې د ما ته وي امیر شه باور وکي مې راکېل کی میر اعظم را په خپل دلازهونی علماء وې دا اګه کې ورته دا وې مو توک ولدا دین باوی او ریډی دا پکې ناشتي نو دا بیا ډیر په ګران سره زموږ د کلی ډیر نه څلې ما سره سلام کلام نه کوي مې نه نه سپوڅو کو وی دي مونته چې ویلی چې مولوی ته پیغام کې بیان چې دا کی څه کوتي نشته نه منله به سره خپل روزمه دی په پویا کې څنګه پدې خو خوشالي دل پکاري چې تاسو دین کې یو غلط چیز انسان دی او هغه نه ختم شو چې دا خو په شېلې یت کې نشه مونږ بدا کیته بیانوله چې نبی رسول الله سلام یو اعلانو اعلان وکړ چې به یې په مال ته بدلهي نه مانه بدلا نو بیا یو مشر صحابي او قاشا هغه پیغمبر زمادر باندې بدلښت پیغمبر ویلا شواله و تا مال حمله د برکهلو پیغمبر یې مال په حمله د برکه آوته تا مال په فلسطین راکړلو ويا لخطوالك مالك ما وين ذا مملح كاروا پیغمبر بلاخ كانك ادب ورمند کو سکلی و الکاشات بدلخ ملتا نظر پاک رسول الله نظر تم اورید رسول می کا میں تیمون ہوئی کیسا رضانا جوڑ کشی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما خلقنا السماوات والارض ندي پیدا کړی موږ اسمانونو له او هغه دې پمیند د دې کېري مګر په حق سره ام وحجر المسما وتر نتی مقرری والذین کفروا اما انذرو مغرضون یو خبر د لکونه په چرته یو عالم یو مرګري دا شی بیان کوي و تبو ورغسکی کنه چې دا کی څه خونی څه درو دی دا تاسو اجازه پیچ ته ښه او کډالانو څنګه وي ريوکارته وځل دا کتاب مو اړوي متخصل کی واستوکه نو په اغراض نه په سارته یو د ویچو استاذ دي دا تاسو په کومه کې با یو تلې خزلې غوږولې موږ ځان مرګرو ته او کله دې راخوا غوا خو یې مرګرو راتوی کتاب کي وږو ستاسو بااندا شو یی راته ویل داو کتابی تاسو کې نشته په دې ځانه پوسکی نو په تدی کې سره دې ابدات باندې غم شوه ا له منځه اجی سبن پاغا دیم کې و یا بونو نو البته یو ملمر راغلی وو نو هغه یو ډیر خل روايات بیان کړ شرکله موږ ضرورت وایو کنه نو دې د سره د امريکې الف د روس شروع کې او د شات په کې پیدا شي د روس سره تاسو مې یو د دې یانا نو مالیک دې نه زم چې دا میښتا نو ترې له معلومات شي کنه نو هغه چې کله هغه بیان ختم کړي او مو ته ملي چې په کلی ډېر خو بریواله کوي چې ولګې دا شات او ذکر دې مدل خو غوايهت بیان کو خو می زمونې سا وړې رو کې یو غټ مصیبت دی ډېر چمدا کې ناشناغون تر روایت بیان کو دیو د کم کتاب کې دي می کدا د سبب بیانومه او ماده د کلیوالو جمعلې د کم کتاب کې دي دا خو کتاب په زمیشته می زالدم سا وړې کې نه شلي کیږي یو شرې مردان کې تقریر کو یو روایت بیان کو وې کتاب اولاو څور کې د کتابو تاسوای چې دا رواییت کومکی کتاب کې دی او دا ما پلارې د غبالټوړله مون او دا روایت فاغې کیو نو تا سو چې اخبار کم دی دی او زما په جامو بخواته شو غ جللی شوي دی لکه تو دی نهدونونه ګپ جوړی ما خلقنا سماوات سمااتې و وما الله الا ح مختارم جدازه ناشنا خبر اوره په ادب سره احترام سره استاد جی مولایم اسلام علیکم هيی تاسو زروایت بیان کو ډیر فن دو مزه وته خو هيی کی څومره تاسو پخوګی دا کم کتاب کړی لږ کی تاسو بلجه ته مو کم ځوته ودارا ته وګوري زو بیا دیو تاسو پص پتو لا ګومه چې دې اواله محبت سره چې موږ موليان ډیر نازک مزاج یو موږ چې څوک دا مثلا کوم کتاب کړی حالا کې موږ دا ځینې په کارو ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما ندی ته راکړې موږ اسمانو نوزمکي و ما بينهما هغه چې د دې په منسکي دي مگر د حکم واجل مسمى او د فرض نیټه مقرري والذين كفروا کسان كسان چې کوپري کړې دي اما انذرو دا ار سن نو جديده بيرا ور کولشي مغرضون دي مخ اړي قل ار ما تدعون من دون الله دي آیت کي رد شرك په دعاه دي دي کوم کې شرك رد دي شرك په دعاه شرك په دعاه دي ته وي د الله نه الواء بل چا تا ما فوق الاسباب را مدد شه چه غیوال دا اللہ نا ایلاو بل چا تا اے جبریل را مدد شي اے میکائیل را مدد شه بازی خلق تاویزون لیکی پا تاویزونو کلیکلی یا جبریل یا میکائیل اللہی بل سو بنا را مدد کوئے بازی خلق کلیکلی یا پیرعون خوشی چې تا سره مدد که دس را شیطانان مرگری بیسی قل ارايتم ما تدعون من دون <اللَّه> دی آیت دي ايات کې کوم قسم شرک رد دي شرک په دعا قل ارايتم او ګوره چې کوم ځای رد دا شرک دي الله وي قل اوایا دا مساله بیان یې خلکو ته دا نه چې قران دي ختم کو او چاته پکې مګه شرک په دعا امرانه یې یاره بس چا نزول نوزول ده او دا هغه وقت نه داخل او ټول یې په هیڅ بیان کې وهو نبی رسل آم آرا ایتوم خبر راکی ما تا آم آغا چه تاس رامدد کوي سواد اللہ نابج سوچ رامدد کوي تو تاسوی پا کم بیس رامدد کوي آرونی ما تا حقا ي دی سا پیدا کلی تاسوی و تا رامدد شه چغی وخی نو آیا دی هم سا پیدا کلی چطه یو مچ پیدا کلی یو ما چی پیدا کلی یو گندگوٹی پیدا کلی لی یو د انار اوله پیدا کړی یو انسان پیدا کړی انسان ته یو غوت ورکړی دا یو غوت چې دی انسان ته لګولی دا دا چې څوک مالک کړي چې را مدد کوي قل ارهیتم ما تدعون من دون الله ارونی ما توخ ما خلقو من الارض دې کې وذا هزک قوم چې دا حوابین سبعادی دا سری او دا هووامي س دا دکخورآ نچړو امله هم شکن به السماات آیاديله براخه د پاس معنو کې نوک نوك داې سرينو کیتوني ب کتاب راړی ماته کتاب مکده د او اثارت من علم یاره نقل کې دليل دلیل ک تاسو رتون د لا نه اللاوه بل چا س پهکار ومن عبدلو اضللو اصل کی اضلل لودي بروز نه افالو صیغه د اسم تبذیل دا ومن اضللو نشغد گمرا دسو پي الله سووي مانسدا نشغد گمرا بچانا د اره چانا چې زیره مدد شوی سی وادا لانا بل چاتا چې د الله نه الیاوه بل چا ته مدد شوي نو الله سووي ها دن زنا بل غډ ګمره نشتا دا وو تاسو او تاسو د سورته یونس وبورې یو لسمه د زن تر یاد کې پیاو ډ شاباس سورته یونس آیت نمبر 106 یو لسمه پاړه تاسو سوره اخشویای ته مونږ راوولې سوره یونس یو لس مپاره آیت نمبر 100 جی د یو لس مپاری نه مخکې سفاره ولا تدعو من دون الله ته مرامه دت کوسي واده الله نه بل څوک چې نه تعال نه پدړ کولی شي او نظر را بل چا ته را مدد چيږي وې وې تو اندر رنجو یا بابا بي ګوي وکذالک عندنا امر عجيبو خدا ګو تادمنجو من قریبم بابا لم يقل اني قریبو مګد ګيره دا, دا واړې سته لباره غلي وو په دوخه مسجد تا بل دي درسونو کې شرکت کړو و جیم ته په کتابه کې تلور غلي وې وېمو په کتابه دی مګې دې دې دې دې بلکې تا بیان وو ولا تدعو من دون الله ته مرهمه وکو سی واده الله نام ا رسول چې نه په در کولی شی او نظرر ف ان فعلتا قذاکار دی وک کمکار ده الله نه الاو بلڅو کر امدد کو نو ف انک یقینن ته اذن په دغه وخت کې منزوال مين د ظالمانو نبی ته چې سړی وکړه یو وایي چې کړه الله نه الاو بل چې سړی پکارو کوتبسي او قلت شپږشتو باندې کیسوي داغه خپل غټ گمراه شته دی نا په دې کائنات کې چې بل سو کرا مدد کوي یو دغه غټ گمراه وي دځېو ته سموي بعد خلک دې وروه دې خپلې خبرې الله بیان کړی خجی دی په سورۃ الراد ګوره آیت نمبر 13 سورۃ الراد آیت نمبر 4 لسم دیار لسم فارا لهو دعوت الحق با او امر ګرین دا یاد ساتي سورتیو مسکین چې څوک دا لانی له بل څوک را مدد کیسیو ته وئی ظالم تاسو خبره یې رشماله چې یو دماغ یې لږه الله نه اله بل څوک کوي ال تو تسوم آیت نمبر 100 چی فسورت الاحقاف کی ورسوي دا نه فن غته گمراهان شتا سورۃ الرعد ګوره لهو دعوت الحق قوم خاص دی الا بل ندرشام والذين اركصان چی دیرا مدد کوي سیوال الله نا لا يستجيبون لهم بشيء دي لك بالوالي نشي کوله ده اصف الا كباسط كفيه الى الماء فشان دا خواروم کې د لاسونو په طرف ده ووبو سوچ بنچا ته چغي وای د دې سال دا سدي لکه چې سړی ووبو ته چغی وای چې دا ووبې خلې طرف را دا ووب د دخلیت نشي را را سيدي په الله نه الاو دا بل سوق ته نشي را مدد کې ده و ما دعاء الکافرینا نه دا چېغه د کافرانو مگر په تبا یکدا دلته تا کافر وای ته څو څو کافر ہوئی دی صورت احقا پا دا دین احمق کی صورت یاسین نمق کی صورت پاتر ہو گو صورت یاسین نمق کی صورت پاتر آیت نمبر چودہ ان تدعوهم لا يسمعو دعا اکم کتاسو ور تشغی وقه ستاسو نوری و اوورې زنو کبولواري دله نشي کوی و یو مل ک یامتې پررض د قیمت ی پونه ان من ش ک کو د سره هلته ورته شر کوې نو صورت ینسې ورته ظالم و یا صورت را کې ته کافر ویا صورت ې پ کې ورته شرک او مشرک و یا په صورت ې قااب شپګتم مې پاره کې ورته غټ دومره چاته کو یا علی مد چغې ي یا علی مدته یا علی مد چ کوم خلکو نو ص سره کوو د د فې قبر تهلاړو او هلته خپل ته سرات لشيخ چې د اسلام غټ خدمت دی سری کوی یا علی مدد والا دی خو میعنی ده صحابو دشمن دی دیکھ سوچ که وقیر ہے که دا کار د پلار کئی که مشر کئی که لیدر کئی دا خو قبر سر تاسورات درست کئی چې دا دیر دوی لیدر دا اسلام تیر شوي د اسلام لیدر نه د یا علی مدد دا دت اظالمانو د دا دا گا مشرکینو لیدر دا دت کا غٹو گمراحانو لیدر د کومېنی کتاب ما سره څنګه ټول اسرار لګونته وګورې تاسو چې صحابه کرامو مبارکي غاسوئ غاوې کز که ووس او شو په پیغمبر د رزي د اقوانه په ضبط او باسم یو عمر د یو ابو بکر اوسخه مې تر هم درګیو دی چې اسلامي انقلاب نسب اسلامي انقلاب دې لپاره ته بیا یو کتاب وګوره او د تاکي ان ابې د انځین کې د یو سیز مخ کې نه دا غی کس تا اللہ حدایت بیا تبا دا حد تالاش که تا دا دا غی اسلامی انقلاب دا پارا دا مولانا منظور رومانی کتاب و گورا ایرانی انقلاب جس ترگ دیو گڑای او دا ایرانی انقلاب دا ډیر زبردست کتا دا را پیدا که دا کله کله بازار تراشی بس دا سو غائب که دا دا را پیدا که ومن أدول ممن يدعو من دون الله ومن أدول ديغو اكيدام سيدا ودعا أليمتد والتفور كي دا غستاذ جيبا من تقدير ومن, تقدي ومن أدول نشتغر جمراها ممن قرآن دل واشنكي غتزان پاكينا كانت خط كخير در پورك لك انخطيه ومن أدول دل شيغان نوريكي ديكاليو كثي د شیعهانو یو عقیده ده یا علی مدد په دې یا علی مدد سلام دا کاپران مشرکان ظالمان غټ گمراهان دي دا رنګي بل عقیده د شیعهانو د امامت ته د شیعهانو بل عقیده رساله امامت کله چا څه کې نوایې امامت اږي خپل دولس امامان غني ودا غایب دي او دا معسوم دي او دا غیردان دي شیگاني زمون چې کمم ایمامان دي غاوي نه دا معصومین دي او دغ بهعلم تهشته زمونږ د حالات نه خبري دي نو مونږ واو پیغمبر ته دغ به اعلم شته دا موده نه چې پیغمبر ته نو چې شی ووي زما ایمان ته دغ علم دی نو ته دا خپل امام د پیغمبر نه وچ کو که نه انتو دا خطم نموت قائل شیعگان نو دیگوارے اصیباوی درین دا آگی عقیده دا تحریب تا آگیوی دا قرآن سلوی سیپاریو لد سیپاری دا عائشه چلے خورلی دا شیعگانو بلا عقیده چلا آگا صدب شیخین آگی دا امر ابو بکر خلاف دی دا تولو صحابو خلاف دی آگیوی سر پانچ تن پاک آگی که تاسو خیال کری پا دی ایمان بگارو بانده یا دی شیعگانو پا دی کروه دیو پنجیل گولی دیوی پانچ تن پاک پا صحاباو کی پینزتن ندی بس پاک مده علی دی حسن, دی حسن دی حسین دی عقیل دی یا محمد دی بس دا پینزتن پاک دي نور صحابه کرام دا مسلمانان دا سرن دی سرن ندی دا اوس آغر دیو شیع کارا پا دی نیت بانده وی ابو بکر مسلمان نمده وسوسه ومن اضل ممن يدعو من دون الله ملائقه يجيب له او دا چې خلک مهني بر سر اقتدار راغلي نو هم زمين د ملک پاکستان باز خلک غلط شي وو شاید چې غیری د نویو قائدو پاتانوا نو اړيو ته مبارکې لګې او رهبر مخميني استا زماره رهبر مخميني دي او زماره رهبر پلان کې دي او سنی شیا باي من دغه خلق بستاب بای دمو خو بای لريه ومن عضولو من من يدعو من دون الله ومن عضولو سوق دي غش گمراه دا آغه چانا چرا مدد چوي سيواد الله نا من آغه چاتا بلي مسلمانانو وي دم داس درس خوږي کنه چې باطل بکني چې ليكي بس صرف بلی ترجمه خولي خولي خول او کلی پستا پستا واکیا پا بایان شی او سه غلط نظریه پا که اونه نه شی نا باطل بچیڑه مالا یستجیبو لهو من آغا چال ردی چیغلی وین چه کبولوالی نشی کولی د دپارا طرز د قیامت و حمر او سچه ور تا یا علی مدد یا پیر بابا را را یا عبد قادر جیلانی د یو لسمی ځوان را مدد شي رامدد چې لوی ځوانا چې دا چیږي د تاسو کوی وهم اغي د دې د بل نه نه خبر دی اغي خبر نه دی نو بعضی د افغانستان یاد وي وراشه تو ګورا تفسیر سراج المنیر ذکر کئ تفسیری کبیر ذکر کئ د دینه مراد عبادت الملائکه و عیسا و عزر چاچه عیسیٰ را مدد کهو، چاچه غزیر علیه السلام را مدد کهو، چاچه ملاحک را مدد کهو، او دلتوی و من ادولو من من، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ورپسیوی و من ادولو من من، دا من چلی، دا د زمین اکول دا پار روزی، وهم او دي جي دي عن دعائهم دديده بل مننا خبر دي واذا حشر الناس كلى جزيره جمشي كلى را جمشي دا طول خلقا كانوا شبا ذات جما عبودين لهم ددي دا عابدين داpara قدان دشمنان وكانوا دي بشي دبندگي ددين انکار كونكي زكبه انکار کي چ هم غافلون کرا او چرته يونيوږه تیر شیو نمبر 28 کې ان کننا عن عبادتکم دغه نه کان صالحین چې دی دنیا کې د خپل سر شریک کړیو غیبته ممتاز د عبادت نه خبرې مونږ ته څه نشو او اېذا تطلا علیہم آیاتنا بیینات چې کله لوسیجی بدیزه مونږ آیتونه کارا قال الذين كفروا و اي كفار ان بارد حق لما جاء عمر كلا شرار ديتا هذا سحر مبين دادي جادوخ كارم ام يقول نفتره اي دي وي پیغمبر دا کتاب دسانه جوړ کړی دي قل دورت ہوا اے نبی علیہ السلام ان قرته کہ دام رضانے دا جڑ کری فلا تملیکونا نو وسن لری تاسو زما بارکد عذاب د اللہ نہ اس جزاء او اللہ پوئی گی بما فاعلسا پای کے کفاب جی شہیدن کافر اللہ گوا زما اس تاسو کے اللہ بہوں کے رحم کہ ان کے ذات دے قل ما کنت دی پیغمبر ثوی ته مفتری ته د زانه جوړه دا خبره مخکې چانه وکړي نو قلت ورته وایا ما کنتو بدعن ما کنتو سنی ما نو وراله کلی شوی د پیغمبر پیغمبران الله زه سنی پیغمبر خو نیم جوړ شوی زمانه مکه ګن پیغمبران را کلی شوی دي و ما ادري ز نبو پیغمبر په اه کار چې ما سره ب کږي پغمبرې با سره بم کار کم کار یاد دی دا نه یادېې جننت ته بزم که بزم تهظم خبرهیر دا نه یاد لاان په کوګورې وما ای زه نهپو ایږما په اغ کار چې ما سره ب کږي چې شیس گمبا ګمبه که د بل د لا سبېمرږي که په قبل کل پ سر به ړ کېږم مالله دا پهتل وما ه درري ما یوقاللوبي ولا ب کوم والله او نفرغ سر چې تا سره کېږي د نه مرات دنیا حال دے آیت دلیل دے دان دی کنا پیغمبر وی زنیم شاید او کنا دا دلد بس چې غب دا یوا ی دادي که نه پ غمبر و زنیم خبره چې ز به شید او که نه د بل د لاسه به م م کي دنیا کې به را ان اتبع الا ما يوحى الي بسغه تبدارنكم مگر داغه سا چې ماته وحی کول شي وا ما انا زني مگر يره درکه اونکه خارا قل ارئتم قلوا يا نبي الرسول ارئتم خبر را کې ما ته انكار من امد الله کدا قران دا لاره طرف نهي تاسو ته انکار کوي وشهد الشاهد او گواہی کني و شاہد شاہدون او گوایی کردی یو گوا یا موسیٰ علیہ السلام دبنی اسرائیلونا علامت لہی پشاند دی فآمنا و استقبرتم نو اگر ایمان رو روتا سوزان غٹو گرنو اللہ هدایت نکی کن ظالمانو تام وقال اللذین کفرو للذین آمانو لو کان خیرن ما سبقونا ایلے دی مشرکانو غتانو یو خبر کولا دا مومنان بے یادولو که چرت دا مسلمانی حق وے کانا دا بلال، صحیب، امار، دا خلق بوتو زمون نمخ نور آگلے دا غریبانان، فقیران بیا به دامون اول اختیار کرو کدی کسا خیر ہوئی، کدی کسا خیر نشتا وَقَالَ الَّذِينَكَ فَرُوَائِ كَافِرَانَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ و بارہه مومنانو کې وی لو کان خیرن کې چرې دا مسلمانۍ حقا ما سبقونا دی بروان دیواله نو دی ته زمونږ نا تفسیر ابن کثیر صلو جیل اون په دی آیت د اهله سنت والجماعت یې واجبات تعریف ذکر کړي سوګه تفسیر ابن کثیر دا احل سنت والجماعت تعریب ذکر کئی او دا احل سنت والجماعت دیر خلق دانتا احل سنت و او پا حقیقت کی احل بدتی ابن کثیر سوئی اما احل سنت والجماعت فيقونونا كل فعل و قول لم يثبت عن صحابت فهو بدعت لأنه لو كان خیراً لسمقونا اله ادي سنت والجماعه هغه چاته وای چې د وی اعلان د دی بیان د دی خبره دای دا اهل سنت والجماعه دا خبره کوي چې نه خلا چې كله في و قول هر یو کار او هر یو خبره چې پیغمبر نسبیت نینو دا ببددتیه ځکه کذاب ب عزت چې ته دل نوي صحابو ته روان دیوالې کړهو ځکه چې صحابو ردی کار تا روان دیوالې کوونکی وو پیغمبر علی سلام سنت پس پس جمع دوانه نکلي چې امام دغه نو سلام راڅوچی مختجع انتظار کوي او تل او تل او امین اوس کدا د خیر کار وی پیغمبر بکړي وی پیغمبر علیہ السلام دارنگیت د دا جنازین بعد او جمع دعا نه وکړي کچ لري خیر وی صحابو موتن وان دیوالې کړي او دينه نه ثابته تاسو نور پساریو بي تاسو هغه ګورا وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا کچر تا دا حق وی او دا خیر وی دیبا نو مخکیش ایلیه دیتا و ایز لم یحتدو بیهی سکا چیزی یا تو یا نلری پذیبانده او زر چیزی وی دا دیتا دا روخ زالو ومن من قبلیهی کتاب موسی اماما و رحمت مقیده دینام کتاب د موسی علیه سلام او و رحمتو او دا کتاب و سودقن تزدیق کون که دی لسانن عربی پا عربی جبه که دی ليونذر الذين ظلموا دي دا پارا چه يارا ورقيا كثانو تا ش ظلمي كرئو وبشراء للمحسنين او دير دا پارا دا يصان كونكو ان الذين قالوا ربنا الله يكينا آغا كثان ش دي اوهلا ربنا رب الله یا چی دا اویلہ چی رغزمہ الله دے خسوم مستقامو بیا پا دی با نکلک پاتی شو نبیر پا دی نبیر پا دی غم جنشیام اولائک اصحاب الجنہ دا کساندي جنتیان ہمیشہ بی پا دی کی بدلا ورکولی کی گی بدلا پا سبب دا آغا ملچی دی کولام ووسوین الانسان منگا تاکی دی حکم کر انسان تا پا بارا دا مورپلار کی دا احسان دا آان کې بیا بیاوي چې مور پلار سره به کوي مور پلار سره به احسان کوي مور پلار به نخه په کوي د مور پلار خدمت به کوئ د مور پلار سره به عادب سره را پخ انسان وسییت او دا سییت چا کی الله موږ ته سییت کي چا سییت کی؟ دا وصیت ما نه تا کی دي حکم دا وصیت سمان ده کلهک حکم الله زګدی دا وصیت د دې خلک دی خیال ساتیر دا وصیت دا ما تو استاد دا وصیت کړي مالې مور کلار دا وصیت کړي الله دا وصیت کړي چې مور کلار سره به احسان کووي چا سره به احسان کووي مور کلار سره ډیر خلکو اگا مور پلار تی خفی او بیام خمطمئنی د خوش آلی زمدگی تی رئی تی دا خوش آلی زمدگی تی رئی یا دیکھا مور پلار دا نخفی دا چاند چې مور پلار خفی نو علام تی نه و و سوین الانسان بیوالده احسان زکر دا مور پلار طول مر دا اولاد سره احسان که طول مر بیغی وزا بی غرزا بی لالچا ده بچی خدمت کیا و و سوین الانسانا بی احسانا ستا مور پلار پور کوچوالی که ستا سربیت کرده ده پا یخ جیمی که بطا با ایک او دو بی سر با ده اولالالا زان با ده اولالالو مور دانه دی کرده جی بچی یه او رس خودی نشوا بچی رو زانو را بانی می او گندون را بانی راولی یا ورس خونه دا زمالا خواه چیخوه ویشتی وره بیم د دا, دا گندون را دکی زانت را جوختی کنه دا گندون را دکی زانت خوری جوخنی اولی یا او باو تا گرمی کی پا کی پاک کی هغه بستراو تا وینزی بلا ګرم ور سرالی او دی خوشحالي کی بچی تخواه که دغه گا بچی لیک دا کدم اغا سوشی کنه نو امور پلارو هغڅ کوي مغته روانله بچې پاپلو پل والله څونه خوشحالي نه ته پاپلو پل والله پل د بولشه سبابل والله خوحاله ته ارزوګانې امدونه بچ دی دا بری شي ز به دک د شو نویا او د دمون پلار ماني چې بچی دی الله راګ که خ د دبرې شکومه او زما دتو هغه سر پا لنګ وی نما او زما بر ګوري کا او چې کله هغه ګور رااله تم به چې د څلورو چاې استان لري کړي تم به کې مزدا ټوله خان سره دی خزي کړی او څرخ خوخه ورته کړی بیا پکې مور پلار ایتراشم دوی ها دا ډیر بزبخت اولاد دی دا ډیر بزبخت بچی دی او او دغه خزن بزبخت سره چه دین نپویگی که مکلشا دی نو چی بی بی ورطاوی یا چی خبردار پتا دا مور افلاح حقا دا سیوا دی لما حق رسطو دی دا سباکو قرآن ورطایی نو آیا مونگو تاسو بچی قرآن تا کینو لی دی چی مونو نبی کینو لی نو خود بس رکی کان رازی و ایزگر کو آگا لگهی گرکی چه را و وَسَينَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا مونږه تا حکم کړي انسان ته په بارته مور پهلار د دې کې د احسان حملت حم امه وکره پور دا دا دا دا تا کړي دره مور دد په تکلیف دا چې لګون تسړې تو بي عقلي پکې کنا دته د ماضي ورياده چې تمور دې مور سره دې تکلیفو الله تقلیب وتکنه د تلی اوتهحملت پورتکې او د لره مورده د په تکلیف ووزت په او کوولې د لره په پورت کوول او د سینې نفرې کول د دا د د پایونه کټ کوول میای چې د د وړ کټوای او تلیفونه د مور برد ش کړي او اوس د اوس مور ته برمچ په مور ورمنډه کوي بعضې داسې ببختته په مورګزارم کوي مورته جواب را ګرځئ مرد مور په مخکې اوړې کې نه اواز په تیز م کوه د س به خوشحاله که دا مور پلار او قل په مور پلار د سرګېې بماشه د پ وکې د یخ م دی او نه کو دغه مور پلاړ به سبان بیا بام ب زمون پهقرآ کې او چې لا ور کې بیا فسر سرګو جاړي بیا بیا قبر ته ورې د واگانې بهکې د نه خفه که نه بیا غذ کې نه وافیسال هوسه لاسونهشهرا اتاس ما سره وادمم ک له مور داخل مص به کوو مپول زور کو په سر به ور ته کوو په مارې ته زور نه کوو تاسو ک چا چا غواده پوول کوې وه جذاکرله او خیر خې خدمتتوکې دا لږ وختي ګورېخه دا لږ وختي بیا دی مور پلار پسېجهان ګوره او اوجهان کې دا نوې لاېږي وي تا جانا زه به او مقببارې تزما زما مورې داڅومره ګران ساعت دی تا ته دا وې ورکوټ نیم خو زمما در پښې ځله نړيږي ورکوټ نیم خو زمما در پښې ځله نړيږي وریا څومره ګران سات ته تا څه پتا دا و فسالو 30 شهرا حته اذا بلغ اشد تر دی اورته خپل ځوانې تام دي ځوانه تا. و سنه او دې اوراسید سلوې تو کالو وتا تی وې زما روانه مال توفیق را کی چې زو شکر ادا کوم دنیا مستا اغه دې پما دې کړي زما پمور پلان دې کړي او عملو کوم نیک رب دې څخه ناراض شي و اصله لی صلاحیت را کہ ماتا پبا رد اولاد زما کی تا ذربتو بو با سم زم نتا بی دار نا چې ځان تم دعا کئ مور پلار تم دعا کئ اولاد تم دعا کئ یا د مور پلار سره کړه کئ نو الایک الذین دعا کسان دی نتقبل عنهم چې مون ب قبول تیاو کو د دی ور دې رئیسه عملونو کی دی کړي او که غلطي پېښوي نه وله ماف کمخه چې مور کا تره زادي اغي په حق کې دواګاني کوي و نتجاوز عن سيئاتهم او تجاوز بوکو ورته ریذل بوکو د دې د ګناہوں نا فی اصحاب الجنه فی او دې په داخلي کې په جنت یانو کې وعدت ستقم وعده پرېشیاو هغه چې دې سره وعده کولې شي وزبل بدمل بچی ذکر کئ ولذی او عرب چی قال لیوالديه چې مور پلار ته وای افسوځی پتاسو تاسو ماته د اخرت خبره کوي تاسو ماته مسلی کوي تاسو مالد منځو وای تاسو مالد دین کار وای تاسو مای راوي ولذی قال او ارذوی چې وای خپل مور پلار ته افسوځی پتاسو عددانې یارهمه تاسو مایره چې عذاابونه ی و خیررت دی لذامون نو کوه دا کوه دا کوه دا کوه بعضې مور پلار دا اولا تجله وباې نهوررت پلار ح سه خیرې نه کوي خو کله کلهډر تنګ شي او که دژې یو خیرره قوته دا بچې طببا او بربا شوه د قیمت د رې پو او خیرت کې تبا بربار دی اتا ایدانی نی تاسو ما یا راوی د اولاد ذمہ داري دا دي دی، چې دیبه د والدینو د جایز تمناګانو پوره کولو لپاره کوشش کوي یره مورکار به داسي نو یره د مور به ارمان دي چې دا بچی مخکله دیندار مسلمان ډاکټر شي څنګه یره د لار می ارمان دي چې دا بچی می مسلمان انجنیر شي د پلار می ارمان دي چې دا بچي می مسلمان قریشي چې څنګه قریشي دا وړ قاریانو کې ميندونه تاسو در تالبانو د مدرسو باندې استلال وکه بعضي قاری څه به نو قسم قاری څه به دا کومه خبره ده یو مرګري ما ته می سي د کوې مدرسې ته یو مسلمان قاری په کار دی چې دمره کې قاری او د سمړه پوکل وکړه نی دا وړو تربیت کوو بس 100 100 لوی دین ته اداره مسلمان قاری په کار دی میرا غړي راجیب خبراله الله اکبر کبیره نذیم مور خپل ارته وي اته اداننی ما يروی ان اوخرج چیزه بر استلی شم د قبرنا اخرت سبظم وقد خلت القرون من قبلی او ازمان مخکی بلا خلق تیر شوی دی د دې مور کا خبره ته وګږدې نګدي وهما یستغیثان الله او هغه مور فلاری الله سفریات کوي چې ربا داس په دامه راځي وی راکړي ربا دې اولاد نه خزو پور کې اولادې رو ما خدا سي بچي نه وښو وهما یستغیثان الله ویلک اامن ار دې اي بچي تبا بشي امن آمین ایمان راوړه مسلمان شاه ان وحده الله حاف خوون یقی نن واده د الله حه ده دا مشروف کو مار سري په یاخو دی وي نهدي دا مګر کې صیدون بنو دا مرااضې سرری تهیا ولا کلین د هغه کسان دي چې پوره شوي پهدي پرسه د دا غذااب داې لږ وپه ډلو کې د تیر شوي مخکې د دینه د فیانو انسانانونه ان امکانو خایرین یقیناً دی دی تاوانیان ولی کلن درجات هر چا دفر درجی دی مما د وجد آغنا چې دي کوم عمل نو دی ولی یوفینهم او دی د پارا ولی یوفیهم خامخا بدلی به اور کی دیتا پورا پدی باندې بظلم نشکی دی و یومه یو ور ون لین نهکهفرو او په غرض چې پیش مشي کافران په ور کې ورته به شي هم وړي دي تاسو خپل مځې په جون د دنیاونیا کې په جون د دنیایا کې مو مض کړي خش مکي خ م او او فده محاصلله کړي دا په جون د دنیایا تاسو غسم م غړې مسهې کړي دي نو اوسه و تُجْزَوْنَ عَذَابَ چېزونه عذابل غون نن رې به تاسوله زاد در کولی شي اوذاب د دا دلت داولی په سبب د غې چې تاسو ځان غډ ګرنو فیل ار د پهمکه کې په ناماساسبه سره و بما کوومم تسو کون په سبب او مثال دا پارد تقویفی دنیاوی وزکر اخا عاد یاد کا دیتا رور دا عادیانو دا عادیانو رو سوکو حود علیہ السلام از اندر قومهو زکر دا دی عادیانو بدلونم قویو سرکشی ام ڈیروا بادشایی ام من اشد منا قوه خلک به چیلن کول زموږه بازه که طاقت په چاکیرا میدان ته شي دا الله پیغمبر ته وجه را ودیګلا ی استاده مکیو علم تکبر کی جنا خو غاذیان چو اګه د مکیو ورنه تو چند مضبوطو نو دا ار غاذیان نو دین نه خبر دی شامت زیرا زی نو په ار کندراتو نو ورتیږي نو شه غمه تبا شنو دیپکې سدی چدين یا روت او شی او دین ایمان راوی واشکور احعاد یاد کدی تا روردا عادیانو چکل یا رور کا خلق قوم تا بالاحقاف باغزی شګړول کی احقاف د شګو ډیرے دغه عمان نراوالی تر د مهرا پوری کما علاقہ چدا احقاف ډیرے د شګو اغلث اكثر دشغل رقیب وی وقد خلت النذور یقینن تی رشی وی یرا ور قوم کی مخک د دینار تو د دینہ اللہ تعبدو الله اللہ کی بندگی بن ک ویسے وعدہ اللہ نہ دبل چا انی عاقب علیکم یقینن ز عذاب در ذلوینا قالو ندی بویل دی پیغمبرانو تا اجته نه آیا راغلی ته مونږته چې واړی مون د خلق ځیانو نه د خپلوغ ځیانو او چې تممو د کم عذاب نه یاې نو عذاب ته تیاري وو دو نهسمله خلهکو قالو نو ویل اجیته نه ات ل کړي مونمت چې واړې مونږ د خللوک ځیانو نام پهې نه ب ما تهدون را لو کامونږ په زاد کې تې مونږ یاری کتی دریتونو نه پ غمبر به تهوي ان الععلم مو د الله د عزادلم خو دله سره زما کار خو صب تبلیغ دی زما کار عذااب نهدي و اوبال غ کوم زه تبل کوم تاسو تای ما د غ سو چې زهور باندې را لیکلی شوي مع ولكنني اراكم لكن زينم تاسو لره یو قوم تجهلون ده جهل کار کوي فلم ما راهوه کله چې دي عابیان ولدا غارزا صحابا غارزا دا غارزن, غارزن, غارزن چې دي دا صفت دي منصوبه محذوفه ده فارا چې هغه صحابند صحاب وريه دي تو وي کله چې دي پلن وريه وليدا مستقبل او دیتی هم چه مخام خراتنه را دی میدانون تا دیر وقت دی باران نور شوید دیتا سی وریزو لیتا کرا دیغا وریزی تا خون راگیر شوید تا را جمع شوید تا چه که خیر او دو بارانو شوید قال اونو دیویلو حازا عارضون دا پلن وریز دا مون تیرونا پا مون باران راو ورید الاوینانانان دته باران وریز نه دا بلکه تاسو چوی چتمونګ یاره د عذاب نه غ عذاب را ولا تم اک عذاب دخا دا رو تاسو عذاب وخدو ویلی شو بل هو مستعجلتم به بلکی دا هغه عذاب دی چې تاسو دی لرا پتر و را پتر وا پتلوار سره وخدو دا د سلیدا او پا دیکلی عذاب دردناک تو دم میرو حلاکی په چیزو پا حکم دربزده فا اصبه دی سباکو بیا پا کسندو یہ سبا شکا نا دا کورنو پتیم کورنیم غرکو تم اول سب لا یورا الا مساکنو هم صرف کندرات کاری دو کذالک نجدی القوم المجرمین اللہوی منگدارنگی سزاورکو کون مجرمانو تام ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه يقينن اغيره طاقت ورکلو فيما په هغه څه کې چې دونه متوسه نلیدر کړی مکیوالو اے مکیوالو اځانو ته موږ دوه طاقت ور کړیو چې اغه مر متاسوته ندی در کړې و جعلنا لهم سمعا اغيله می غغونه ور کړیو ترگمی ور کړیوه دړونه می ور کړیو او فما اغنا عنهم ړول د دینا ن قوو ددي او نسترغو زلونو د عذااب د الله نه صاف اسکانو ی چدونونه بهبحات الله کله چې دي ان کار کوو د تونو د الله نه وه بههمناازل چې پهدي باې ا عذااب ک دیورپېټوکې پړب وقد احلت نام حول کوم ت دنیاوي بله نهموړ یې نمون حالات کړيستا سونه چاافره دډیر کلي سمودية متباة كري قومي لوت متباة كري أهل مدين متباة او وصور ربنا الآيات أو بيا بيا مبين كري آياتنا دي دفارة يرجعون جدا خلق الله توافشي وبلذولو عنهما فلولا نصرهم الذين تخذوا من دون الله قربانا آلحا نؤلنو چې امدس کړی ودي سر هغه کسانو چې دینی لیواده اللهانه د پارهځنی زي کته علیحتون مقببدان بیا دیج چا تا د خدای دره جوور کړی وه چکه له بدی عذاب راغي نبي هغه محبوبان درګونه هغه اس په کار را نه لو ان هم بل بلو انهم بلک دينا رخصو وذالك افكوهم د دې ذرو او او خبري جديده زانه جوړولې و اس ورطنا اليك نفر من الجن دليل نقلي په واقعيات بهريانو صرا کم دليل دليل نقلي پواکیادہ پیریانو ترا دل تہ ذکر د دعوت د پیریانو دیکے بہ د پیغمبر او دیکے بہ صداقت د قران دا واقعہ چھ وا د صاحب نہ واپسے کرا پیخش رو نبی رحمت و سلام چھ کال د نبوت بار او گدا واقعہ را التا خلق د نبی صلی الله و سلام سره د ظلم زیاتیو کو واپس یې کړه روانو نو مکی ته نږدې وادی نهله مقام نن زباغته وادی جنویو په دغه ځکه نبی رحم قران لوڅو زید رضی الله عنه ورسره ان د تایب کې هچا خبرهونه نه و درکره د تایب واقعنه به اځ <التا> چا خبره ونه مړلا زمونږه دا علامه شران یو خبره کوي وی دي چې حقیقي گش کوه دعوت چلاوه که تاسو تیار نشو نوستا پا تیار نو تاسو په دک مهنت د بلځ کې ستیا شي خبره مخالته راوړه نو نبی رحمت الله و سلام پداسې کې قرآن لستو په معنی کې مسلمان یاداتي نو تاسو زید رضی الله و سلام پدې کې د نېنوه الهاکي د پیريانو یو وفه دراغلم پیريان پخروش معلوماتو کو چې په برهومینی دننه لو درال یو ډل راله او پیغمبر قران لوڅو او دا به څنګه لوڅو سورفه درسره په دې په کوم شفيعت نازلې دوه نن چې صحیح قاری تلاوت کوي سړیو جذامه اوريدي خاص کر د عربو شيخان یا زمم په وطن کې کوم صحیح قرآ حزرات دي دا هر خدای دایږه کوششم کوي او د الله کتاب یې جنی او وایي نو سړیو چې دا مې نورو ولې دي دا خلک په حرام کې کومه دغه دمشي صوفی سړکی یی نه دا وځي صدا اغه قران ډیر ښه ستوری اغه په مطلب باندې پوری زګا یو ته جاری مو خلک مو ته پرورو قران وای پرورو او چه داوه پیغمبر لاسنگلو سویاریا او پا در سر صائب که خلق و پکان ویش چلی او دلتا قرآن بیانهی قرآن لگیا دی چه تا پیریا نو دلو پاقی که دا یوتن پا دی وض دا پیغمبر دا کلاوت آواز رگی دا او نو اگر نور بلگیری خامخواست دور مذکور کئی گره اگر پیریا نیو مذکر چو او کئی ره رانی دیشو وطا. او قراني پورو اور دې ز او دې پېميانو داري ایمان راو قران اورې دو سره ایمان راو قران اورې دو سره انقلاب راوي قران اورې دو نفس قوم ته لړو دین و ته بیانوي د اورې صبرګینه نشي راشي خا پورو قران نه وي په گیم تو گیم وینر یو رې دي ټول سرته یا به پینځه یا به لک منټه اورې دي نو هغه پیران چې واپس راغنو خلکو ته دعوه او ما تا نن سويم درته 34 چې ځواني نو نن سلوې سلو سلوې ختم راځي درس 44 توه درس تینه موږ سلو قران او او موريده چته قرونه بچیته ویلئ بچی راځم قران تڑازا تم منځو دس کوا تہجد کوا تہ لاوت کوا صحیح اخلاق اختیار کا صحیح حدی اختیار کا نوڅخش تھیرپیان خځوما اری لس من تا پنځ لس من تا قران اور يردلی اور بیاک کوم توا پشوی کنا داسیدا ایاں نو دی کی مونږ او تاسو شو چې دا اهم اهم عقیدی و بیانو مر غروت بم وایو یار دوست بم وایو چې ګویا اسبیت باندې ساتوګه د قران او سنت تابعداري وکړو دا رنګي لیدر فارسي تنظیم باندې باندې کوو د قران او سنت تابعداري وکړو قائد پر سیوان کوو شیخ پر سیوان کوو پیر پر سیوان کوو قبر پر سیوان کوو دین باندې یو څه قورکی یار دوستا غوډي سبقدار دي پیریا نو قران وريده غي متلي شورو کی او څه وی خلوچ په بختري دا نو یو کار به کم کوم دین به بیان وکړم او تبلیغ وکړم دا قران کې متصوري دي دلته بل یو مثال هم پخته دي چې الله پاک پیغمبر توسیات مې د پیریا نو یو دل راوړول داغه دا لا یحسانی کله یو مرغری پلار روان جلا کرا حمکی سبذلی جزی ویدل ته می زکارو حواز می ترغوشو و دېدار تراغي نبهنه درد کزاکړ یورز نو ټوټی رستیو نو بیا ځان سره बाबूशे بیراشور كون بیا بل وروړه نو بیا بل دا کار دې ګور دا څه کار دې چې نور خلق ځان سره واولو نو ځانم د سره دنه کړه دا نو نشور او زیارت د جمعه پر خطر دی دا درې ورځې په اړه مرګ لري ازه مو کې ځان سره وسوک نه سوکراومم واحمده ناری نازانانه هم دا دو درې ورځې دي ورځې دي شریک شو بیا به د قران پس تخفیو بیا به د جمعه په ماحول او تخفیو نو دوی یو مسله به د عامو مشورات شای اللہ را بل دا پیریان راوالو لو پیریان ایمانم راوالو پیریان قوم توافل تی دعوتیم سو روکو خو پیغمبر ته پتنو اللہ الله تواحیر و لیگلہ پیغمبر نو خبر چې تا پیریانم زمادہ بیانو آوریتو نو مسالہ پاکی معلوم شو کم آن؟ آجی؟ آجی دیو کم مسالہ پاکی معلوم؟ چی غیردانا یوازی اللہ تا پیغمبر تا پیریان پتنو دا مثل پهې معلومه شوه او بله خبره د تایبواله د پېیو پی غورم شو چې تاسو زانته تا انسانان وای مړه تاسوونه خو پریان هووو هغې د پیغمبر خبرې ووری د منل او تاسو انته تا انسانان واینی منه بلدږ پی ته تسللی شوه پ غمبره تعف له غ نه منله خو اغ د نسیبنو د نین وایلا کې پیریانو خبره او او سغي بز کې د دعوت کار چکهه مستته کتلله اب نوه د برزوا که نه وفنالي نهپه من الجنا کله چې مونږ تا یو دله د پیانو يستونه القآن قآې سوجوور سره وور دخ يستونه القرآن غوج کېخقرآن ته چکله را ننځیږو قالو یو بل ته وې ان چې تو چپ ګور دا قران دا ادب له حاضر ساتو ها چپ فلما قذیا هر کله چې ټول پوره شو نو ول لو وولد دي ال قومهم فالقوم تا منذرین ير ورکه اونکی خدا پیرین دلادو نه وخښې ودي د دې په نومه قران کې صورت سورته ناظر کو سورۃ او بیا دې قوم تک می خبرې کړې په کماندا سره نو ګوره الله په قران کې غم ذکر کې قوم تسوي قالو نو وعلام يا قومنا اي زمونږ قوم ان اسمنا كتابا مونږ ووره کتاب اسمعنا قرء من الجن قالو ان اسمنا قرانا عجبا نشنا كتاب ووره بيریان تسوي ناشنا کتاب مور دا ناشنا او ته زکو یا چې دا د ذاتي دورو چې په عربو کې خلق لا او منات او غزاره مدد کولو د جدا, جدا حاجت حادث د پاره جدا جدا بوتي جوړ کړي وو دارنګ په هندستان کې 33 کروڑ بوتان خلق جوړ کړي وو په ایران کې آتشکدیوی او وروته خلق سيتي کولو او دې قران کې یو وللا نو یو وللا لکه دا کو ناشنا غبره دغه زګه وځه ناشنا وای چې پټین تیر کرون بوتانو پلا تو منات پاتش کدو دی قران کذ خو دې